Doctor Jivago, pista 27. 13. Pe ușa deschisă de la coridor se vedea un colț din cameră și masa așezată lângă perete. Pe masă, sicliul, ca o canoie sculptată grosolan, stătea cu partea mai îngustă, capătul unde se aflau picioarele spre ușe. Era masa la care scrisese Iuri, Alta nu exista în cameră. Manuscrisele fusese răpuse de o parte într-un sertar, și sicliul stătea deasupra. Capul lui Iurii fusese ridicat pe perne și trupul stătea înclinat ca pe panta unui deal. Era înconjurat de foarte multe flori, crengi întregi de lilia calb, greu de procurat în acest anotimp, siclame și cineraria, înghivece și în coșuri. Florile opreau lumina de la ferestre. Lumina se filtra subțire prin mulțimea de flori, căzând pe mâinile și pe fața cadavrului, pe lemnul și pe bordura sicliului. Pe masă se formase un model de umbre ca niște frunze pe crânci, care tocmai să răsă mai tremure. Obiceiul incinerării morților devenise foarte răspândit în acea perioadă. În speranța unui pensii pentru copii și din grijă pentru viitorul lor la școală și pentru situația marinei la poșta centrală, se luase hotărârea să se renunțe la slujba religioasă și să se limiteze ceremonia la incinerarea civilă. Autoritățile în cauză fuseseră anunțate și erau așteptați reprezentanții acestora. În acest timp, încăpera rămase pustie ca un apartament liber, după plecarea unei serii de chiriași și sosirea altora noi. Liniștea era întreruptă numai de mersul târșit al celor îndoliați, care intrau în vârful picioarelor ca să și-a rămas bun de la mort. Nu erau mulți, dar oricum mult mai mulți decât ar fi fost de așteptat. Vestea morții acestui bărbat aproape neștiut făcuse ocolul cercului de cunoștințe cu iuțeala fulgerului. Printre ei erau mulți dintre cei care îl cunoscuseră în diferite perioade din viață, deși după aceea pierduseră legătura cu el și el îi uitase. Poeziile și lucrările lui științifice atrăgeau încă mulți prieteni, oameni care nu-l cunoscuseră niciodată, dar se simțiseră apropiați de el, și venise la acum ca să-l vadă pentru prima și ultima oară. În aceste ore, când liniștea, pe care nu tulbura nicio ceremonie, devenia aproape insuportabil de apăsătoare printr-o senzație de pustietate, numai florile țineau locul cântecelor și psalmilor. Florile nu își împrăștiau doar culorile și miresmele plăcute. La unison, ca într-un cor, accelerând probabil descompunerea, își răspundeau în voie parfumurile și împărtășind ceva din puterea lor parfumată, tuturor păreau să îndeplinească un ritual. Împărăția plantelor poate fi ușor imaginată drept vecina cea mai apropiată a împărăției morților. Poate că misterele transformării și enigmele vieții care ne torturează atât de mult sunt concentrate în ierburile pământului, printre copacii din cimitire, în lugerii florilor care răsar din straturile lor. Maria Magdalena, necunoscându-l imediat pe Isus, ce se ridica din mormânt, l-a luat drept grădinar. 14. Când trupul lui Yuri fu adus în apartamentul din strada Camerger, aceasta era ultima adresă la care fusese înregistrat, Prietenii, aflând de moartea lui, cu cutremurați, venire în fugă, intrând direct de pe casa scărilor pe ușa larg deschisă, aducând-o și pe marina. Pe jumătate ieșită din minți de durere, aceasta se aruncă pe jos, lovindu-se cu capul de marginea scrinului lung de lemn, aflat pe coridorul unde fusese lăsat corpul în timp ce era dereticată camera nemăturată și până când fu adus criul care fusese deja comandat. Era copreșită de lacrimi, murmura și țipa, se poticnea în cuvinte și izbucnea în vocetea surzitoare. Plângea și vorbea mult, așa cum fac țăranii, iar prezența străinilor nu intimida, nu-i băga în seamă. Se lipi de cadavru și fus mult să nu mai cu greu când veni momentul să fie transportat în cameră, spălat și pus în sicriu, toate acestea se petrecusă răcozi înainte. Acum frenezia durerii ei slăbise în intensitate, lăsând locul unei muțenii disperate. Stătea în tăcere, însă mai pe jumătate conștientă de ea și de ceea ce era în prejurul ei. Nu se clintise de acolo toată ziua de dinainte și toată noaptea. Acolo îi fusese adus pruncul să-l alăpteze, acolo venise și capca cu tânăra ei doi că -o vadă. Era înconjurată de prieteni. Gordon și Dudorov erau la fel de mâhniți ca și ea. Markel, tatăl ei, ședea pe o bancă alături de ea, plângea tare și ursufla nasul cu zgomot în batistă. Mama și surorile ei intrau și ieșeau plângând. Dar printre cei adunați erau două persoane, un bărbat și o femeie, care stăteau de o parte. Nu trădau să fie avut legături mai strânse cu decedatul decât ceilalți. Nu se întreceau prin suferință cu Marina, fiicele ei sau cu prietenii lui. Dar deși nu pretindeau nimic, era evident că aveau anumite legături deosebite cu Iuri și nimeni nu puse la îndoială autoritatea tacită pe care și-o asumaseră în mod incontestabil. Ei se ocupaseră de înmormântare și se îngrijiseră de tot, încă de la început, cu o pricepere atât de calmă încât păreau că le provoacă satisfacție. Dovedea o remarcabilă stăpânire de sine ce producea o impresie stranie, ca și când ar fi fost amestecați nu numai în pregătirile de înmormântare, ci și în cele ale morții, nu în sensul că ar fi fost direct sau indirect vinovați de ea, ci ca niște oameni care odată faptul consumat s-au împăcat cu moartea și-au dat consimțământul, se arătau liniștiți și nu socoteau această moarte drept cel mai important moment din existența lui Yuri. Puțini dintre cei indoliați îi cunoșteau, câțiva ghiciră cine sunt, dar majoritatea nu aveau idee. Dar, ori de câte ori, bărbatul, ai cărui ochii înguști de chirchis, exprimau și stârneau curiozitate, intra în cameră însoțit de frumoasa femeie, toată lumea, inclusiv Marina, imediat și fără să protesteze ca printr-o înțelegere, se dădea la o parte, se ridica în picioare de pe scaunele și taburetele așezate lângă perete și ieșea afară, înghesuindu-se incomod în pasaj și în coridor, lăsându-i pe cei doi singuri în spatele ușilor pe jumătate închise, ca pe cei doi consultanți care trebuiau să împlinească în liniște, nestânjeniți, ceva legat direct de înmormântare și de importanță esențială. Așa se întâmplă și de această dată. Rămaseră singuri, se așezară pe două scaune lângă perete și începură să discute. Ce ați aflat, Evgraf Andreevici? Incinerarea urmează să aibă loc seară. Într-o jumătate de oră trebuie să vină de la Uniunea Medicilor ca să ia trupul la clubul lor. Ceremonia civilă este la ora 4. patru. Niciunul din actele lui nu era în regulă. Carnetul de muncă expirase. Avea o legitimație veche de la sindicat. Nu mai schimbase cu cea nouă și cotizația nu mai era plătită de ani de zile. A trebuit să fac ordine în toate. De aceea a durat atât de mult. Înainte să-l ia, trebuie să în gata. Mai e puțin timp. A, ah, să vă las aici singură, așa cum ați dorit. Scuzați, sună telefonul. Lipsesc un moment. F. Graf ieși în culoarul înțesat de colegi necunoscuțe ai lui Iuri, prieteni din școală, membri mai tineri ai personalului spitalului, tipograf și librari, pe coridorul unde Marina, cu brațele în jurul celor doi copii, îi strângea în faldurile hainei pe care și-o aruncase pe umeri, așteptând să se întoarcă în cameră, ca un vizitator care a venit să vadă un deținut la închisoare și zăbovește ca gardianul să-l lase să intre. Culoarul și holul erau supraaglomerate. Ușa din față era deschisă și o mulțime de oameni stăteau sau se plimbau fumând pe coridor. Alții stăteau de vorbă pe scările care duceau la etajul întâi, iar vocile lor răsunau mai tare și mai nestingerite, cu cât erau mai jos, mai aproape de stradă. Străduindu-se să audă în receptor peste rumarea susținută și vorbind cu o voce cuvinciosă estompată, cu mâna peste microfon, Evgraf răspundea la telefon la întrebările în legătură cu aranjamentele legate de înmormântare și împrejurările decesului doctorului. Apoi se întoarse în cameră și conversația luată. Vă rog să nu dispăreți după incinerare, Larisa Fiodorovna. Nu știu unde locuiți, să nu dispăreți fără să-mi spuneți. Am să vă cer o mare favoare. Cât mai curând cu putință, mâine sau poimine, să începeți să triați hârtiile fratelui meu. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Dumneavoastră știți atât de multe despre el, probabil mai mult decât oricine altcineva. Spuneți că ați venit de la Ircuț acum câteva zile și nu pentru mult timp. Că ați nimerit aici printr-o coincidență, dintr-un motiv sau altul, fără să știți că acesta era apartamentul fratelui meu în ultimele luni. Nici ce i se întâmplase. N-am înțeles tot ce ați spus și nici nu vă cer să-mi explicați dar vă rog să nu plecați fără să-mi lăsați adresa dumneavoastră. Cel mai bine ar fi dacă am putea să petrecem cele câteva zile de care avem nevoie pentru a parcurge aceste manuscrise, chiar în aceste camere sau undeva în apropiere. Poate în alte două camere tot în această casă. S-ar putea aranja. Îl cunosc pe administrator. Spuneți că nu ați înțeles ce v-am spus. ce atât de greu de înțeles? Am sosit la Moscova, mi-a lăsat lucrurile la gară și am pornit la plimbare pe câteva străzi vechi din Moscova. Jumătate din ele nu le-am recunoscut, am lipsit atât de mult că le-am uitat. E bine, mergeam și mergeam, pe podul Cusnețchi și pe strada Cusnețchi și dintr-o dată am ajuns într-un loc extraordinar de familiar, strada Kamerger. Soțul meu, Antipov, cel împușcat, aici a locuit ca student în această casă. Și chiar în această încăpere În care ședem noi doi acum Să intru, m-am gândit, cine știe Vechii locatari ar mai putea să fie aici Am să-i văd Nu știam că totul se schimbase Nimeni nu-și mai amintește nici măcar de numele lor N-am aflat asta decât Mult mai târziu, treptat, Întrebându-i pe oameni Dar dumneavoastră erați aici Nu știu de ce vă povestesc toate acestea Am fost calovită de trăznet Ușa deschisă în lături, Oameni peste tot un sicriu în cameră, însicriu în mort. Cine e? Intru, mă duc și mă uit. Am crezut că mi-am pierdut mințile. Dar erați acolo, nu-i așa m-ați văzut? Oare de ce Dumnezeu vă povestesc astea? Stați, Larisa Fiodorovna, stați o clipă. V-am mai spus, nici eu, nici Urii, nu aveam nici cea mai mică idee de această extraordinară coincidență în legătură cu camera, sau că asta este odaia în care a locuit cândva Antipov. Ce mă surprinde cel mai mult este o expresie pe care ați folosit-o mai înainte. Am să vă spun imediat în legătură cu Antipov, Strelnikov, într-un timp, pe la începutul primului război civil. Auzeam foarte des de el, aproape în fiecare zi. L-am cunoscut personal și l-am întâlnit de două sau de trei ori, fără să realizez vreodată, bineînțeles, că acest nume urma să însemne atât de mult pentru mine din motive familiale. Dar iertați-mă, poate că nu am auzit bine. Mi s-a părut că ați spus... Poate a fost o greșeală de exprimare, că a fost împușcat. Cu siguranță că știți că s-a împușcat. Da, am auzit și această versiune, dar nu cred. Pavel Pavlovici nu era omul care să se sinucidă. Dar este cât se poate de sigur. Antipov s-a împușcat în casa aceea unde, așa cum spunea Yuri, ați locuit înainte să plecați la Vladivostok. S-a întâmplat la foarte puțin timp după ce ați plecat. Fratele meu i-a găsit cadavrul. L-a îngropat. Ce vi s-a povestit? Mi s-a spus cu totul altceva. Așadar, este adevărat să a împușcat. Oamenii așa spuneau, dar n-am crezut. Și chiar în casa aceea? Nu pare posibil. Este important pentru mine acest amănunt. Presupun că nu știți dacă el și Jivago s-au cunoscut vreodată, dacă se cunoșteau. Din cele ce mi-a spus Yuri, au avut o conversație lungă. Așadar, e adevărat. Mulțumesc lui Dumnezeu, așa e mai bine. Antipova își făcu un cet cruce. Ce coincidență uluitoare! Predestinare! O să-mi dați voie să mă mai întorc la ea și să vă pun mai multe întrebări mai târziu. Fiecare amănuntă mi este scump, dar pentru moment nu pot să lovită. Am să tăc puțin și am să-mi adun gândurile. O să mă iertați? Bineînțeles, bineînțeles. Nu vă supărați, nu-i așa? Bineînțeles că nu. O, oh, da, era să uit. M-ați rugat să nu plec după incinerare. Foarte bine. Vă promit, n-am să dispar. Am să mă întorc aici cu dumneavoastră și am să stau oriunde îmi spuneți și oricât e necesar. O să parcurgem manuscrisele lui Yuri. Am să vă ajut. Este adevărat, aș putea să vă fiu de folos. Îi cunosc atât de bine scrisul. Fiecare întorsătură, îl cunosc cu inima, cu sângele vieții mele. Și pe urmă mai e ceva. Aș vrea să vă rog ceva. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Parcă am auzi că sunteți avocat sau, oricum, cunoașteți toate legile și regulile de astăzi. Și încă un lucru, trebuie să știu la ce departament al Guvernului să mă adresez pentru informații. Sunt atât de puțini oameni care îți pot spune astfel de lucruri și nu credeți? Am nevoie de sfatul dumneavoastră în legătură cu o problemă groasnică, într-adevăr groasnică. E vorba de un copil, dar o să vorbim mai târziu despre asta când ne întoarcem de la crematoriu. Toată viața am fost pedepsită să umblu după cineva. Spuneți-mi, vă rog, să zicem că ar trebui, într-un caz imaginar, să găsim un copil. Un copil care a fost încredințat spre a fi crescut unor străini. Există vreo sursă de informație despre toate casele copilului din țară? Și există oare o evidență a copiilor abandonați sau rătăciți? S-a încercat să se facă așa ceva? Nu, nu spuneți acum, vă rog. O să vorbim mai târziu despre asta. Mi-e așa de frică. Viața este atât de înfricoșătoare, nu credeți? Nu știu cum va fi mai departe când va veni fica mea, dar pentru moment nu văd de ce nu aș locui în acest apartament. Katia are un talent excepțional la muzică și actorie. Imită oamenii foarte frumos și cântă arii întregi de operă, numai după ureche. E un copil remarcabil, nu credeți? Aș vrea să o dau la școala de dramă sau la conservator, să vedem unde o să fie primită și trebuie să o așez într-un internat. De fapt, pentru aceasta am și venit ca să aranjez lucrurile astea. După ce termin, mă duc înapoi. Lucrurile sunt atât de complicate, nu credeți? Nu se poate explica totul. Dar despre asta o să vorbim mai târziu. Acum am să mai aștept puțin, o să-mi revin. Am să păstrez tăcere, am să-mi adun gândurile și am să încerc să nu mă mai tem. În plus, i-am ținut pe prietenii lui Iurii prea mult afară. De două ori mi s-a părut că am auzit bătăi în ușe. Și se întâmplă ceva afară, probabil au venit de la pompele funebre. Eu am să mai rămân liniștit aici încă puțin, dar dumneavoastră ar fi mai bine să deschideți ușa și să-i lăsați să intre. E timpul, nu credeți? Stați, stați! Ar trebui să punem un taburet lângă criu, altfel oamenii nu pot să ajungă până la Iurii. Am încercat și eu pe vârfuri, dar este foarte greu. Și Marina, Markelovna și copiii o să aibă nevoie. Și în afară de asta, așa e corect, așa scrie ritual. Și o să mă sărutați cu sărutarea din urmă. O, nu pot să suport, nu pot, e groaznic. Nu credeți? Am să-i las să intre. Dar înainte de aceasta, vreau să vă mai spun un singur lucru. Ați pus atât de multe lucruri enigmatice și ați pus atât de multe întrebări, care sunt în mod evident dureroase pentru dumneavoastră, că nici nu știu ce să vă răspund, dar este un lucru pe care aș vrea să-l știți. Vă rog să contați pe ajutorul meu la toate necazurile dumneavoastră. Îmi Vi vi-l ofer din toată inima. Și țineți minte, nu trebuie niciodată, niciodată să disperați, indiferent de împrejurări. Să sperăm și să acționăm. Acestea sunt îndatoririle noastre în vremuri de restriște. A nu face nimic și a dispera înseamnă a ne neglija îndatoririle. Acum am să-i las să intre. Aveți dreptate în privința taburetului. Am să pun unul." Dar Lara nu mai asculta. Nu-l auzi nici când deschise ușa și îi lăsă pe oameni să intre, nici ce ordine dădu organizatorilor și oamenilor de la pompele funebre. Nu băgă de seamă nici târșitul picioarelor mulțimii, nici plânsetele marinei, nici tusea bărbaților, nici lacrimile și exclamațiile femeilor. Mulțimea care se mișca în prejurul ei, rumarea monotonă o făcură să se simtă rău și amețită. Trebuie să-și adune toate puterile ca să nu le șine. Inima îi se zbătea în piept și capul o durea. Închizând ochii, se refugia în amintiri, cumpănind lucrurile, făcând presupuneri. Se adăpostea în ele, se scufunda în lăsându-se parcă purtată pentru câtva timp, pentru câteva ore, într-un viitor, pe care poate că nu va mai apuca să-l vadă niciodată, un viitor care o îmbătrânea cu câțiva zeci de ani, un viitor în care ea era bătrână. N-a mai rămas nimeni, unul a murit, celălalt s-a omorât și a rămas în viață numai unul, cel care ar fi trebuit să fie omorât, pe care încerca să ia să-l omoare și ratase străinul cu care nu avea nimic comun, nulitatea aceea care îi transformase întreaga viață într-un lanț de crime de care nici nu mai știa. Și acest monstru de mediocritate hoinărește acum prin ținuturile mitice ale Asii, cunoscute numai colecționarilor de timbre, și niciunul din cei care îi erau apropiați și de care avea nevoie nu mai rămăsese în viață. Închipuieșteți! Era Crăciun și își pusese în gând să-l împuște pe ticălosul acela vulgar. După ce a avut convorbirea aceea pentru neric cu Pașa chiar în această cameră, Pașa care era încă un copil și Iuri, de la care își luau acum rămas bun, nu intrase încă în viața ei. Își forță memoria ca să-și reamintească conversația aceea de Crăciun cu Pașa, dar nu-și putea aminti decât de lumânarea care ardea pe pervazul ferestrei și topise o pată rotundă pe crusta de gheață a geamului. Cum putea ști că Iuri, al cărui trup era întins acum pe masă, văzuse lumânarea și trecuse mai departe și că din momentul în care văzuse lumina ei, lumânarea ardea pe masă, lumânarea ardea. Tot ce-i fusese sortit pusese stăpânire asupra vieții lui. Gândurile îi rătăceau. Își zicea, oricum, ce păcat că nu are parte de o slujbă religioasă. Prohodul e atât de frumos și de impresionant. Majoritatea oamenilor atunci când mor, nici nu merită ei una ca asta. Dar dragul de Iuri ar fi dat noblețea acestei slujbe. El merită toate lacrimile care se transformă în binecuvântare. Acum, fu cuprinsă de un val de mândrie și ușurare, ca întotdeauna când se gândea la Iuri, ca în toate scurtele intervale de timp din viața ei pe care le petrecuse alături de el. Un suflu de libertate și nepăsare care forma atmosfera lui îi umplu acum plămânii. Se ridică nerăbdătoare de pe scaun, îi se întâmpla ceva de neînțeles. Avea nevoie fie și numai pentru câteva clipe să evadeze cu ajutorul lui Iurii spre libertate în aer liber, dincolo de necazurile care o țineau ca activă, să simtă din nou bucuria eliberării. Avea impresia că o altfel de bucurie ar fi bucuria de a-și rămas bun de la el, de a profita de dreptul ei de a plânge nestânjenită după pofta inimii. Curinsă de o grabă pătima și privi de jur în prejur, la mulțime cu niște ochi răniți, care nu mai vedeau nimic și plini de lacrimi, de parcă un oftalmolog i fi pus picături acei de în ei și oamenii începură cu toții să se retragă din cameră, târșind picioarele, lăsând-o în sfârșit singură în spatele ușilor pe jumătate închise. Ea se apropie de masa pe care stătea sicriul, își făcu repede semnul crucii, se urcă pe tabuletul pe care îl adusese Efgraf, făcu de trei ori o cruce mare deasupra trupului lui Iuri și și-a apăsă buzele pe fruntea și mâinile lui reci. Se scutură de impresia că fruntea rece părea mai mică, de parcă s-ar fi strâns, ca o palmă care se face pun. Reuși să nu se lase copreșită. Un moment rămase liniștită și tăcută, fără să gândească și fără să plângă, a de deasupra sicriului, a florilor și a trupului, protejându-l cu întreaga sa ființă, cu capul, cu pieptul, cu inima și cu mâinile, la fel de puternice ca inima. Apoi fuzbuduită toată de plânsul atâta de înfrânat. Se lupta cât putu cu lacrimile, dar la un moment dat, fu peste puterile ei să le mai stăpânească și îi și roind pe obraj, căzând pe rochie, pe mâini și pe sicriul de care se agăța. Nu vorbea și nu gândea. Multe idei, gânduri generale, fapte, convingeri, rătăceau și alergau prin mintea ei la fel de nestânjenite ca norii pe cer sau ca pe vremea discuțiilor lor din timpul nopții, cu multă vreme în urmă, ceea ce le adusese fericire și eliberare în acele zile. Cunoașterea emanată nu numai din cap, ci cunoașterea aceea plină de căldură împărtășită de amândoi, instinctivă, imediată. Cunoașterea pe care o simțea acum, o cunoaștere sumbră, confuză a morții, a pregătirii pentru marte, care îndepărta simțământul de neajutorare față de ei. Era ca și când ar fi trăit 20 de ani și l-ar fi pierdut pe Yuri de nenumărate ori și inima ei acumulase o asemenea experiență în acest domeniu, încât tot ceea ce simțea și tot ce făcea în prezența sicriului era exact potrivit momentului, exact ce trebuia. Orice dragoste am trăit noi, atât de liberă, de plină de prospețime, cu nimic comparabilă pe lume. Am trăit într-adevăr ceea ce alți oameni cântă în cântece. Nu s-au iubit din nevoie robiți de patimă, așa cum sunt descriși îndrăgostiții. S-au iubit pentru că totul în jurul lor dorea aceasta, copacii și norii de pe cer, de deasupra capetelor lor, pământul și de sub picioarele lor. Poate lumea din jurul lor, oamenii străini pe care îi întâlneau pe stradă, peisajele concepute special pentru ei, ca să le admire pe când se plimbau, camerele în care locuiau sau în care se întâlneau, erau mai fericite de dragostea lor decât erau ei înșiși. Păi bineînțeles, asta îi unise și făcuse să se simtă atât de apropiați. Niciodată, niciodată, nici chiar în momentele lor de cea mai bogată și mai sălbatică fericire, nu uita nici nicio o clipă ce reprezenta cel mai înalt și mai tulburător principiu al bucuriei în întregul univers, forma sa, frumusețea sa, sentimentul propriilor apartenențe la el, că sunt o părticică din el. Această contopire a întregului era răsuflarea vieții pentru ei și, drept mare nu se simțeau atrași de prototipul omului modern plin de sine, socotindu-se a fi deasupra naturii, divizându-se. Sociologia, construită pe această premiză falsă și servită ca politică, îi șoca prin patetismul și amatorismul ei artizanal, dincolo de înțelegerea lor. 16. Și acum început să și-a rămas bun de la el cu vorbele simple, obișnuite, pline de forță, ale limbajului de fiecare zi, care depășește cadrul realității și pare că nu mai are niciun sens. Nu mai mult sens decât corurile și monologurile din tragedii sau limbajul poeziei, al muzicii sau al oricării convenții care este justificată numai de împrejurările unei trăiri superioare. În acest caz, împrejurarea ce conferă tensiune vorbelor ei simple, nepremeditate, erau lacrimile, în care se scăldau și se înnecau cuvintele ei prozaice, lipsite de exaltare. Părea că aceste cuvinte, înnecate în lacrimi, se lipeau unele de altele, se uneau într-un murmur brând, grăbit, gingaș, ca atunci când frunzele mătăsoase, ude, foșnesc, înfiorate de vânt. Iată că suntem din nou împreună, Iurica, cum ne-a adus Dumnezeu împreună. Ce cumplit, gândește-te, o, nu pot să suport. O, Dumnezeule, plâng și plâng, gândește-te. Din nou ceva ni se întâmplă cum ni s-a întâmplat de atâtea ori. Iarăși de-a curmezișul drumului nostru. Dacă tu te-ai dus a termina și cu mine, din nou dă peste noi ceva prea mare inevitabil. Parabola vieții, parabola morții, frumusețea geniului, frumusețea iubirii. Asta da, asta am înțeles amândoi. Cât despre nimicurile acestea mărunțele, meschine care construirea lumii, nu mulțumesc, nu sunt pentru noi. Adio, dragul meu, mândrețea mea, bărbatul meu, mândria mea. Adio, fluviul meu iute, adânc, cât de mult am iubit eu clipocitul tău, care nu înceta toată ziua, cât de mult îmi plăcea să mă scald în valurile tale reci adânci. Îți amintești cum ne-am luat rămas bun atunci în zăpadă? Ce păcăleală mi-ai tras! Oare aș fi plecat vreodată fără tine? O, oh, știu, știu, ți a impus să faci asta. Ai crezut că este spre binele meu și după aceea totul a mers prost. Câte a trebuit să mai îndur prin câte am trecut, Dumnezeule? Dar, bineînțeles, tu nu știi nimic din toate astea. O, oh, ce-am făcut, Iura, ce-am făcut? Sunt o criminală, nici nu-ți poți imagina. Dar n-a fost vina mea. Am fost bolnavă în spital trei luni, o lună întreagă am zăcut fără cunoștință." Și de atunci, viața mea n-a mai meritat să fie trăită, Iura. Inima mea n-a mai cunoscut liniște. Nu mai pot trăi din miră și mizerie. Dar nu ți-am spus lucrul cel mai important. Nu pot să ți spun, nu am putere. De fiecare dată când ajung la această parte a vieții mele, nu mai pot să merg înainte, mi se ridică părul în cap, atât e de cumplit. Și știi, nici măcar nu sunt sigură că mai sunt normală. Dar vezi, nu am apucat de băutură ca atâția alți oameni. Mă țin departe de alcool, căci o femeie bețivă, asta chiar că e sfârșitul, e imposibil, nu-i așa? Continuă să vorbească și să plângă și chinuindu-se, dar dintr-o dată ridică ochii și fu uimită să vadă că odaia se umpluse de mult și era plină de agitație. Se dădu jos de pe taburet și se îndepărtă de sicriu clătinându-se, apăsându-și ochii cu mâna, ca și când ar fi vrut să stoarcă lacrimile, care încă nu curseseră și să le scuture pe podea cu degetele. Șase oameni lua criul, îl ridicară și îl scoaseră afară. 17. Lara rămase câteva zile în strada Camerger. Trierea hârtiilor lui Yuri începu cu ajutorul ei și se termină fără ea. Statut de vorbă cu Evgraf și-i spuse ceva important. Într-o zi, Lara plecă și nu se mai întoarse. Probabil că fusese arestată în stradă, așa cum se întâmpla adesea în acele zile, și murise sau dispăruse undeva, uitată, un număr fără nume pe o listă apoi rătăcită, într-unul din nenumăratele lagăre de concentrare mixte, sau pentru femei din nord. Capitolul 16. Epilog Gordon, avansat de curând locotenent și maiorul Dudorov, se întorceau la unitățile lor, unul dintr-o misiune la Moscova, celălalt dintr-un concediu de trei zile. Era în vara anului 1943, după străpungerea pungii de la Cursc și eliberarea Orelului. Se întâlniră pe drum și își petrecuseră noaptea la Cernei, un mic orașel, care, deși era mai mult o ruină, nu fusese distrus complet, ca majoritatea localităților locuite din această zonă de deșert, rămasă de pe urma invadatorului care se retrăgea. Printre mormanele de cărămizi și pietre sfărâmate transformate în praf fin, găsiră un șopron neatins și se instalară acolo pentru a-și petrece noaptea. În cele din urmă, Dudorov a țipit pe la 3 dimineața când, cu puțin înaintea zorilor, fut trezit din nou de gordon care se fâțâia. Plonjând stângaci în fânul moale și rostogolindu-se prin el ca prin apă, își adună câteva rufe într-o legătură și coborâ greu ei din vârful grămezii de fân, îndreptându-se spre ușe. Unde te duci? E devreme. Mă duc jos la râu, vreau să-mi spăl lucrurile." Ce rostare? În seara asta ajungem înapoi la unitate. Tania, spălătoarea, sau să-ți dea un schimb curat de rufe? Ce te grăbești așa?" Nu vreau să mai aștept până atunci. Sunt murdare, transpirate." Le clătesc la repezeală și le storc bine. În căldura asta se usucă imediat. Fac și o baie și mă schimb. Nu e prea frumos oricum, ești ofițer. E de vreme nu e nimeni pe aici. Toată lumea doarme. Oricum o să mă duc după vruntufiși. N-o să mă vadă nimeni. Nu mai vorbi și dormi sau o să te trezești de tot. Tot nu mai poți să dorm. Am să vin cu tine. Coborâra la râu peste ruinele de piatră albă, deja încinse de soare, deși soarele abia răsărise. Oamenii dormeau pe jos, unde cândva fuseseră niște uliți, asudând în soare, roșii la față și sfrăind. Cei mai mulți erau localnici care își pierduseră minele, bătrâni, femei și copii, și o mână de ostași ai armatei roșii care îi pierduseră legătura cu unitățile lor și încercau să le ajungă din urmă. Gordon și Dudorov pășiră cu grijă peste ei ca să nu le tulbure somnul. Vorbește în șoaptă să nu trezești tot orașul că atunci adios spălat. Așa că își continuară discuția din noaptea trecută în șoaptă 2. Ce rău e ăsta? Nu știu, probabil Zușa. Nu, nu e Zușa. atunci nu știu care e Știi, pe Zușa s-au întâmplat toate Vreau să spun cu Cristina Da, dar asta trebuie să fie mai jos, spre vărsare Se spune că biserica a canonizat-o Ai mai aflat și alte mănunte în plus față de ceea ce a apărut în presă? Nu prea, e vorba de o clădire veche de piatră, îi se spune grajdurile. Fusese folosită ca graști de ferma unui sofos. Acum numele va intra în istorie, o clădire foarte veche, cu ziduri mari și groase. Nemți o transformaseră într-o fortăreață inexpugnabilă. Stătea cocoțată pe un deal și țineau toată zona sub foc și ne împiedica înaintarea. Trebuia distrusă. Atunci Cristina, printr-un miracol de curaj și imaginație, a pătruns în interiorul liniilor germane și a aruncat un aer, a fost prinsă și spânzurată. Dar de ce spune Cristina Orlețova și Dorova? Știi, eram doar logodiți. În vara lui 41 hotărâsem să ne căsătorim la sfârșitul războiului. După aceea am fost mutat peste tot ca și restul armatei. Unitatea mea a fost transferată de nenumărate ori și am pierdut legătura cu ea. N-am mai văzut-o niciodată. Am auzit de fapta ei eroică și de moartea ei, la fel ca toți ceilalți, din ziare și din ordinele de zi ale armatei. Se zice că o să îi se ridice un monument undeva în apropiere. Am auzit că Jivago, generalul fratele lui Iuri, merge prin regiune ca să adune mărturii despre ea. Îmi pare rău, n-ar fi trebuit să te stârnești să vorbești despre asta. Te-am întristat. Nu, nu e vorba de asta, dar nu vreau să te rețin. Dezbracăte și intră în apă și vezi de treabă. Eu am să mă întind pe mal, am să mestec un fir de iarbă și am să mă gândesc. Poate că trag și un pui de somn. Câteva momente mai târziu începură din nou să vorbească. unde ai învăța să speli rufe așa? Nevoia e mama înțelepciunii, noi n-am avut noroc. Am fost țimiși la unul din cele mai amanice lagăre de pedapsă. Au rămas puțini supraviețuitori, ne-au luat în primire începând chiar de la sosire. Am coborât din tren, un deșert de zăpadă, îndepărtare pădurea. Paznici, cu puști, cuțevile îndreptate spre noi, câini, lupi. Aproape în același timp au fost aduse și alte grupuri. Am fost despășurați și dispuși într-un poligon uriaș pe câmp, cu fața spre afară, ca să nu ne vedem unul pe altul. Apoi s-a ordonat să îngenunchem și ni s-a spus să privim drept înainte, sub amenințarea pedepsei cu moartea. A urmat apoi apelul, o acțiune umilitoare și fără sfârșit, care a durat ore în șir și în acest timp am rămas în genunchi. Apoi ne-am ridicat și celelalte grupe au fost duse în diferite direcții, toate în afară de noi. Nu ni s-a spus, aici e lagărul vostru. Un câmp de zăpadă descoperit cu un stâlp pe care era o inscripție. Gulag 92 IN 90 Asta era tot La noi n-a fost chiar așa rău Am avut noroc Bineînțeles, eu îmi executam al doilea stagiu Decurgea automat din primul Și apoi fusese în condamnat după un alt articol Așa că erau condiții cu totul diferite Când am ieșit de acolo am fost reabilitat ca și prima dată Și mi s-a permis să continui să predau Și am fost mobilizat pe căile obișnuite Nu într-un batalion de pedapsă da, asta era tot, un stâlp și o scândurică. Gulag 92 IN 90 Mai întâi am rupt lăstari cu mâinile goale în ca să avem cu ce să ne construim colibele. Și până la urmă, mă crez sau nu, ne-am construit propriul lagăr. Am construit închisoarea, împrejmuirea, celulele de pedapsă și turnurile de veche, totul cu mâinile noastre. Și după aceea ne-am început munca de tăietori de lemne. Doboram copaci, ne înhămam singuri câte opt la o Osanie și transportam cheresteaua, cufundându-ne în zăpadă până la gât. Mult timp nici n-am știut că e război. Țineau treaba asta în mare secret să nu ajungă la urechile noastre. Și apoi, dintr-o dată, a venit propunerea. Puteam să ne prezentăm voluntari pentru serviciul activ în linia întâi și, dacă scăpăm vii de acolo, eram liberi. După aceea, a urmat atac după atac. Kilometri și kilometri de sârmă ghimpată încărcată cu curent electric. mine, mortiere, luni de zile de baraje de artilerie. Compania noastră era numită escadronul morții. Practic a fost decimată. Cum am supraviețuit, nici eu nu știu. Și cu toate astea, închipuieșteți, acest adevărat infern nu era nimic. Era o binecuvântare în comparație cu ororile din lagărul de concentrare și nu din cauza condițiilor materiale, ci din alt motiv. Da, ai trecut prin multe. Într-un lagăr ca ăsta nu învățai numai cum se spală rufele, învățai tot ce era de învățat. E un lucru extraordinar, știi, nu numai în comparație cu viața de deținut, dar chiar și în comparație cu tot ce am trăit în anii 30, chiar și cu condițiile avantajoase în care lucram eu la universitate, în mijlocul cărților, al banilor și al confortului. E bine, pentru mine războiul a venit ca un suflu de aer proaspăt, un semn ale liberării, ca o furtună purificatoare. Cred că, de fapt, colectivizarea a fost o greșeală și un eșec și pentru că lucrurile acestea nu putea fi recunoscut, trebuiau folosite toate mijloacele de intimidare pentru a-i face pe oameni să uite să gândească, să mai judece singuri, să-i forțeze să vadă ceva ce nu era și să susțină contrariul a ceea ce vedeau cu ochii. De aici, duritatea fără pereche a terorii lui Ejof promulgarea unei constituții pe care nimeni nu intenționa să o aplice vreodată și organizarea de alegeri care nu erau bazate pe principiul votului liber. Și când a izbucnit războiul, ororile lui reale, pericolele reale, amenințarea reală a morții au devenit o binefacere în comparație cu puterea inumană a minciunii, pentru că a rupt descântecul literii moarte. Așa au simțit nu numai oamenii care au trăit ce ai trăit tu în lagăre de concentrare, dar toată lumea, fără excepție, acasă și pe front, cu toții au tras adânc aer în piept și s-au aruncat în cuptorul acestei lupte eliberatoare pe viață și pe moarte, cu adevărată bucurie, cu frenezie. Războiul joacă un rol deosebit ca verigă de legătură în lanțul decenilor revoluționare. El marchează sfârșitul acțiunii directe a cauzelor principale inerente naturii revoluției însăși. În momentul de față avem a face cu cauze secundare. Contemplăm rodul roadelor ei, rezultatul rezultatelor ei, ființe marcate de nefericire, neîntinate, eroice, gata de fapte mărețe, disperate, nemai auzite. Aceste calități minunate, uluitoare, reprezintă înflorirea morală a acestei generații. Și când văd astfel de lucruri, mă simt foarte fericit în pofida sacrificiului Cristinei, a pierderilor noastre și a rănilor mele, în ciuda prețului mare de sânge al războiului. Văzând lumina spiritului de sacrificiu care încununează moartea orlețovei și viața noastră a tuturor, îmi este mai ușor să suport pierderea ei. Am fost pus în libertate exact atunci când tu, sărmanul de tine, treceai prin toate aceste chinuri. La puțin timp după aceea, Cristina a venit la universitate ca studentă la istorie. Eu predam. Am remarcat-o cu o fată deosebită încă mai înainte, pe când era încă un copil, la sfârșitul primei mele perioade de detenție. Îți mai amintești? Iuri mai era încă în viață, v-am povestit la amândoi. E bine, acum era studenta mea. Nimerise exact în perioada când a apărut se moda ca studenții să-și critice profesorii. E bine, Cristina a devenit cel mai de detractor al meu. Nu puteam înțelege ce am făcut de era așa de fioroasă. Era atât de nedreaptă și de agresivă încât adesea ceilalți studenți protestau și îmi luau apărarea. Avea un simț al umorului foarte dezvoltat și își bătea joc de mine, după pofta inimii în gazeta de perete, dând un felurite nume inventate extrem de transparente pentru toată lumea. Și atunci, dintr-o dată, absolut din întâmplare, mi-am dat seama că această profundă ostilitate era o mască a dragostei față de mine. O dragoste puternică, dureroasă, pe care o nutrea pentru mine de multă vreme și pe care eu o respingeam întotdeauna, fără să știu că mă iubește. Am petrecut o vară minunată în 41, chiar înainte și imediat după izbucnirea războiului. Cristina era într-un grup de studenți, bărbați și femei, care erau încartiluiți într-o suburbie a Moscovei, unde era staționată și unitatea mea. Prietenia noastră a început și s-a desfășurat pe fundalul instrucției militare. Se formau unități suburbane de apărare. Cristina a învățat să sară cu parașuta. Primele incursiuni ale inamicului s-au văzut de pe acoperișurile Moscovei și au fost respinse. Atunci ne-am logodit, așa cum ți-am spus, dar ne-am despărțit aproape imediat pentru că regimentul meu a fost mutat. N-am mai văzut-o niciodată. Mai târziu, când mersul războiului a început să ne avantajeze și nemții să se predea cu miile, am fost transferat, după ce fusesem rănit de două ori, de la antiaeriană la divizia a a statului major, unde aveau nevoie de oameni care să știe limbi străine. Așa am reușit să te iau și pe tine După ce te-am pescuit Din adâncul mării Tania, fata de la spărătorie Era prietenă cu Cristina Se cunoscuseră pe front Vorbește mereu despre ea Ai observat cum zâmbește Tania Cu toată fața la fel ca iuri. Dacă uiți de nasul ei când și de pomeții proeminenți Este chiar drăguță și atrăgătoare Același tip de rus ca și Iuri. Se întâlnește peste tot Știu ce vrei să spui Nu, n am observat Ceporeclă urâtă, barbară, Tania, îngălata. Nu poate fi prenumele ei. Mă întreb cum de s-a pricopsit cu el. Știi, ne-a spus chiar ea. Ea era o copilă pierdută din părinți necunoscuți. Besprizornaia, copil pierdut. Probabil. probabil că Bezocea Retnaia, îngălata, este o deformare de la Bezoceaia, fără tată, cum mi se spune probabil la țară, departe, unde a crescut ea și unde limba este și mai pură. Apoi, la oraș, unde numele ei nu era înțeles și totul dobândește un sens peorativ, a fost transformat în ceva mai comic și mai urban. 3. La câtva timp după ce avusese loc această conversație, Gordon și Dudorov se aflau în orașul Karacev, care fusese ras până în temelii. Nu ajunseseră încă la unitate și în Karacev găsiră câteva din contingentele rămase în urmă, care încercau să ajungă grosul trupelor. Era o vară torită, vremea fusese frumoasă și liniștită mai bine de o lună. Sufocându-se sub cerul albastru fără nor, solul negru din Branșcina, regiunea fertilă și bine cuvântată dintre orel și priansc, zăcea pârjolit de soare, căpătând culoarea cafenie a ciocolatei. Strada principală traversa drept orașul și se umnea cu șoseaua. Pe o parte, casele fusese aruncate în aer și transformate în mormane de molos de către mine. Aceste ruine erau înconjurate de copaci smulci din rădăcină, despicați și schilodiți, prin livezile care fusese răfăcute una cu pământul. Pe partea cealaltă nu fusese probabil niciodată ridicate construcții. Focul și demolarea le ocolise așadar căci nu era nimic de demolat. Pe partea unde fusese răcândva case, locuitorii rămași fără adăpost bâșbăiau prin cenușa care încă mocnea, scormonind după fel de fel de resturi pe care le adunau la un loc de o parte. Alții săpau de zor tranșee pentru a-și improviza un adăpost sub pământ și tăiau bucăți de pământ cu iarbă ca să-și facă acoperiș.